Почувши, що хтось увійшов, вона ліниво озернулася, похитуючи лакованим черевичком. Після паузи запитала. «Ви записані?» «Ні», – відповів Валерій. «Тоді прийдіть у понеділок з 13 до 17. «Голова у себе?» «Так, але сьогодні неприйомний день». Постукавши, Валерій увійшов до кабінету, а секретарка проводила його лінивим поглядом, не обурюючись і не дивуючись. Ти дозволив тим крутеликам залякувати мене? запитав Валерій з порога. Про що ти, відповів голова, підводячись, потім розвернувся і знову сів. «Ти віддав їй в землю, на якій я живу?» промовив старий, дивлячись у його очі. «То не твоя земля», – відповів голова майже твердо. «Її придбав ще мій дід, і на ній жили до смерті мої батьки». «Не все так просто. Згідно з законом?» «Яким законом?» «Ти живеш у місті» і місто має право вирішувати, що для нього корисно, а що ні. Ти обіцяв, що не даси цій справі розгорнутися супроти мене? Не знаю. Час вичерпано. Вони не можуть чекати. Вони? А ти? Що я? Я тут не головний. І не повинен я вас захищати. Невже? Валерій промовчав, зціпив зуби і запитав по хвилині. Твій тато нічого тобі не розповідав про мене? Ні. Досить пустих балачок. Вийдіть геть. З вами старими, стільки клопоту. Ви такі ідеалісти, що пояснювати. «Вам наше бачення світу немає чого». «Все, все! Поїзд пішов!» Грюкнувши дверима, Валерій вийшов з кабінету. На виході з ратуші він зіткнувся з лікарем. «Ви б не хотіли поговорити зі мною про хворобу пані Галини?» – запитав лікар. «Зовсім ні». «Дивно, чому?» Бо я не такий дурний, як, здаюся. Вони зупинилися один перед одним. Лікар розглядав свої руки, згинаючи та випростовуючи пальці, а Валерій, намагаючись відсапатись, декілька разів натужно кашлянув. До побачення. Молоденький майор заклопотано пробіг через приймальню міліцейського відділку, діловито поблискуючи ранньою лисиною. Ось начальник міліції, повідомила секретарка Валерію. Але зачекайте, я запитаю, чи зможе він вас прийняти? Вона увійшла слідом за майором у високі й важкі двері, обтягнутій коричневою шкірою і майже негайно повернулася, дозволяючи зайти. Тільки недовго. У нього мало часу. Валерій, розуміючи, кивнув. «Ви, мабуть, не знайомі з моєю історією?» – звернувся Валерій до майора. «Та чому ж ні?» – посміхнувся той. «Упертий старий ган не виконує постанови міської ради» не перебирається до виділеної йому квартири. Ця справа зовсім не по нашому відомству. Все так, але вони застосовують недозволені методи. Можете показати побої? Маєте свідків? Маєте письмові погрози? Чи хоч магнітні плівки з записами таких погроз? Ні. Отже, поки що нас це не стосується. Ми втрутимось тільки при наявності цих факторів або після скоєння злочину.